Egun noan, bai. Esan bezala, ba, berreunda, berroa hamabi greba egunen ondotik, e, ba, gauzak e, lengo lepotiburua, burua, ezta? Bai, horrela da, esan dezun bezala, beste bi graba egun deitu ditugu, hurriako gita sortzi eta azanak hamabirako, ba, pixka bate aurrera eramateko ba, bi aldarrikapen naguzi allevatetik e, lan lan baldintza duinek, bai, itxarmena berritzea eta bestetik, esan dututzen bezala, ba, zerbitzua bera ere hobetzea. Bai, bi gauzak e, batera doaz, ez? E, langileen lan baldintza duinak e, bermatoko lukete zerbitzu egoki bat, ez, adinekoantzat. Bai, hori da, e, guk ulertzen dugu da, ba, zerbitzu duina emateko, e, langile gehiago egon behar dutela, bai? eta pixka bat hori ba, bueno, oso agerian gelditu da baita ere, azken e, egun edo aste hauetan, ba, pixka bat eztabai da publikoan e, egondan gaiarekin, bai, batez ere, bai, bueno, e, txara bateko ispekzio baten arira da, ba, agertu dian e, berri batzuk direlata, bai, oso agerian gelditu da, ba, bueno, zerbitua oso lotuta dagoela e, langile kopuruarekin edo ratioarekin. Bai, mm. e, foru aldun dio bi egoilearreko langile bat dagoela baina argi duzut ez ez? Ez argi dago ez ez hor e, bueno, badago dekretu bat e, hau ara, arautzen duena bai eta bueno, egia da en diputazioak esaten duena ego euskal herriko ba, ratio e, oberena bagoela gipuzkoan, dukoriz dugu ere ukatu baina dekreturrek esaten duena narida e, batazbesteko bezela langile bat ateratzen da amairu egoilea rentzat. Eta gainera em, oso aagerikoa da bat birentzate ez dagoela e, edozein errezsidentziatan langile gehien dagoen turnuan ere ez da hori horrela ematen. Hmm? Bezel e, langileak oso argi daukate hau ikusten dute egunerekoan ez dela horrela, eta gaur pixka bat, ba, em, hori aldarrikatzeko atera dira atarietara. Ongi da. E, Horitara dugu, aipatu duzun kasu horretan, ez? Ba, Goiliarrake amalau bat orduz izaten ziren goean, ez da? E, Jan ba, argi dago, ba, e, goera eta amalgarria, ebozin kasuetan e, aipatzen nuen, zuen borroka pandemia hasia aurrekoa da, e, e, bueno, berez, e, ba, pandemia zela eta gainera alegin egin, egin zen duten, ez? Ba, nola baitere aldarrik apena alde batera guzteko e, beharreia aurregiteko, baina pandemia garaian ere, ikusi bitugunaen ondotik ez dirudi bueno, agintarien parte eh ba jarrera aldaketa bat emandenik Bai, hori da. Gu eh, pandemia aurretik hasita egunden, eh e, ba, borroka honekin, bai? Eh e, e, te estrukturala da. Mm? Langile falta eta hitzarmen e, edo lan baldintza eskasak e, estrukturala dira pandemia aurretik dira. Kontuan hartu behar dugu e, Zerbitzu publikoa dela, baina e, gehien-gehiena zu kontratatuta dagoela, bai? Eta langileak beraz, ba, langileak gehienak iragaziaz moko enpresetan lan egiten dutela, bai? Horrek berak bakar, ba, e, bueno, lan baldin zetan prekarizatea, ez beguaztu ber, sektore feminizatu badela baita ere, bai? eta bueno, guzti horrekin, pandemia aurretik hasita den borroka hau, e, esan behar dugu pandemiak ageriko egin duela oraindik eta ageriko e, e, egin dela pandemia bai. eta bueno, esan dutzun bezela uste dugu ba bueno, pandemiaek debate bat ekarri duela ba erresidentzien ereduari buruz, bai? eta beharko luke, ez? pandemian egoerak ba guztien ez bat eseri denok eta au ia ba, nola aldatzen begun ba bat egitea, baina ikusten dugu da ba ez bueno, dagoela ingungo ingungo gorolaketik horretarako. Kaderatz uh -huh. horragitikan jarraitzen dugu lengo lengo bidetik. Bai, e, subkontratazioa tarteko e, eredua da eh ba funtsian, ez, oinarrian dagoena arazoa, batean zerbitzu soziala e, beharko lukeena negozio belako. Hori da, hori da, horre guke kalkuloa ginda daukagu, langileen uneko, ba, amarretik bat bakarrek da eh, langile publikoa. Bai, esango handukela, eh, edo diputazio edo organismo autonomotik dependitzen duena. Beste, amarretik beharazi, azpi kontratatuak daude. Eta hauetatik, ba, emneko eh, iruro gehieta zazpi, amaratik eh, zazpi, ia eh, iragaziaz enpresetan daude, dai? Domosmi, kaser, sanitas, asko gainera multimasen dira bai Horban beti esaten dugu, enpresa hauen helburua dilira batzea da, eta enpresa hauek ez daukate helburu eh, ez, ez egoi jarra eh, ondo egotea, eta ez talainiak ondo egotea, hauen helburua. Eh, eh, ba bidu eta da hori argi eduki badago eta horbet ikusten dugu saiakerra bat diputazioaren e, aldezil baita ere ba iragazi askori gabeko bueno ba sektorea dela eta gehienak, eta hori ez da horrela Gehienak, enpresa e, sektorenetan eta enpresa enpresa 1967a bai iragazi asko dira. eta eredua horrela dagoen bitartean ba bini ezain dugun bezela ba bini ez da leintasun Zegoi e, erraten zala nila ere. Hmm. E, ikusir gainera, e, azken urteetan beharraka hemendatu birela eta datozen urtei begira zer ikez ez? E, hori argi dago, eha e, residenzia edo zaintza zerbitzu gehiago beharko birela bai ala bai gainera? Bai, bai, ikusita pixka bat, ez? Bize, ose, adinaren... E, e, Evoluzioa ba, ba, zaintza beharko da. Eta nik uste dut hori pandemian ere oso-oso argi ikusi dela, em, edo pixka da bizibilizatu dela, bai, e, zaintzaren e, beharrori, bai? Hau da, gizarte e, batek, e, zaintzari gabe ezin duela funtzionatu, bai? E, ba, bono, jetxi denian produziua, edo, edo jetxi barra dagonean, ba, egin daiteke, baina zaintza ez, Baina zaintza ez, bai? Orduan, bai rezidentzietako lana, bai etxezetxeko laguntza, eta bar oso-oso agerian ikusi da beharrezkoa dela, em, bueno, honek ba, aurrera e, egin dezan. Hortik aurrera, pixka bat e, agintari politikoek edo daukaten erabaki hartzeko da, zer priorizatu bai duten, bai? Mm. Bizitza edo, edo kapitala, bai? Bai, bai dugu hemen gure eskualdean iruneen, eh, beno ba harbesen aurrikusia dutela, ez? Ba, residentzia berria eta kudeaketarea, ba, aipatzen ari garen hori dela. Eh, kasuetan, e, esan bezala urriaren hogeita an eta azaroaren 12an greba deitu duzute, grebagunak, eta gaur bertan, esan bezala, ez? Ba, elgarretaratzak 20 bate eh, residentzietan, baita gure eskualdean ere. Hori da. I, irungo gurutze gorrikoan, ustegot ez. Horian. Bai, mm, bueno, bai, duke oharso bidaso hartzen dugu eta e, eskualde bezala, eta hor, bueno, bai India gurutze gorrian, Irunen, e, eta gero bai hartzunen, Pekarleguanan, e, e, e, bai, eh San Marcosenren berrian, Sagrado Grafoenren lagoietan eh laboietan diren zarrain, eh oharso bidaso hartuta. Ongida baitzan horbe gozo eskermila, eh Uran izanagatik. Bale zuei. Eta kuraia on, bai, hondo izan. Berdin.